Massos. Grisos, anissos, pesar, passar, rosa, rossa. Pel que fa a l'ortografia de la S sorda, sss, trobem paraules que s'escriuen amb C o amb C trencada, per raons del seu origen. D'una banda, s'escriuen amb C trencada abraçar, adreça, plaça, cançó, glaçó, lliçó, convençuda, forçut, vençut, feliç, llàs i d'altra s'escriuren amb c: adresses, placeta, convensa, cel, cinc, reciclar. Fixeu-vos que escrivim c trencada davant la a: abraçar, la o: cansor, la u: convençuda i al final de paraula: feliç i que escrivim c davant la e: cel i la i: 5. Fins aquí el so de la S sorda, escrit amb C o C trencada. En una altra píndola parlarem del so de la S sorda, escrit amb S o amb doble S. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.